16. Kardos Gittának fogalma sem volt, mit kéne most tennie. Csak bámult ki a taxi ablakán, de valójában semmit sem látott a nagykörút elsuhanó üzleteiből. Gondolatai messze jártak, és úgy kavarodtak, akár az eső felhők. A tapasztalt sofőr már ismerte ezt az arckifejezést. A megcsalt nők merev maszkját ezer közül is megismerte volna. Hagyott időt az utasnak magához térni, lassan vezetett, de amikor a Blahalúzza ért, hátra szólt. Elnézést! Igen? Rezzent összegitta. Hová? A Porvin közhöz. A férfi bólintott, és tapintatosan nem erőltette a beszélgetést. A parfümőr agyatompa volt. Még mindig képtelen volt értelmesen gondolkodni. Meg akartak ölni, csak ez járt a fejében, és ez kiszorított minden más gondolatot. Megpróbálta tudatosan ellazítani a testét, hogy kissé megnyugodjon, de csak lassan oldódott a bénító görcs. Ismét működni kezdett a logikája. Mire a korvinhoz ért, már tudta, mit fog tenni. Azonnal elhagyja az országot, és segítséget kér a kollégáitól. Nekik is érdekük, hogy megvédjék, hiszen ezzel az iskolát is védik. Amint kiszállt a taxiból, rögvest felhívta a repülőteret. Percek alatt kiderítette, hogy éjszaka már nem indulgép egyetlen svájci városba sem. A legközelebbi járat az Swiss International czürich gépe, amely délelőtt 9.40-kor száll majd fel. Gitta foglalt magának egy helyet, aztán a Korvin mozi mögötti utcácskán haladva az órájára pillantott. Majdnem 11 volt, tehát mielőtt kimehetne a repülőtérre, ahol a lezárt területen biztonságban lenne Tamásitól, még legalább 9 órát kell eltöltenie. Vagy inkább túlélnie? Vágyakozva nézett fel az épületre, és a máskor oly rideg, személytelen bérett lakás most meleg tűnt, amely védelmet és biztonságot nyújthat a számára. Pedig jól tudta, hogy ez nem igaz. Az alakás az első hely, ahol Frank keresni fogja, amint megszabadult ismeretlen támadójától. Gitta beharapta a szája szélét, és gyorsan felmérte, van-e bármi olyan alakásában, ami miatt fel kellene mennie. A lattopja és a munkájához szükséges információkat tartalmazó adathordozó a irodában maradt. Ezek voltak a legfontosabbak. A lakásban csak ruhák voltak, piperecikkek, alapillatok egy tartóban, meg egy bőrönd. Semmi pótolhatatlan. Inkább szállodába megy, döntötte el. Áthaladt az üvegpalotán, és a következő utcán jobbra fordult az ülői út felé, hát ha ott fog egy taxit. Nem volt szerencséje, a forgalom gyér volt, és taxi sem jött. Ahogy találomra elindult a futó utca felé, Észrevette, hogy a fák meglepően sűrű árnyékot vetnek az üres járdára. Bár alig 300 méterre beljebb, a mozinál, az éttermek előtti asztaloknál vendégek ücsörögtek, itt senki sem járt. Jó száz métert sétált az ülői úton, de taxi sehol. Egyre idegesebb lett, mindenhol Tamási felbukkanását várta. Minden árnyékban őt látta. A járda szegélynél két autó várakozott, az egyik vészvillogóval, a másikból, egy kék Opelből pedig éppen egy férfi szállt ki. Kardos Gitta előhalászta az Iphone-t, hogy inkább hívjon egy taxit. A kapucni suhant szemből érkezett, és futás közben egyetlen mozdulattal kikapta a kezéből a telefont. Gitta, mintha egy álomban látta volna magát. A srác nem lassított, csak kibillent balra, hogy elkerülje a frontális ütközést, olajozottan odanyult az asszony füléhez, és kiemelte a kezéből a mobilt. Még csak nem is ért a bőréhez. Hihetetlen ügyességgel azonnal a zsebébe ejtette a készüléket, és már is tíz méternyire járt, mire Gitta egyáltalán sikolyra nyitotta volna a száját. A sikoly azonban bent ragadt. A férfi az Opelből, vaskos könyvvel a kezében éppen felé tartott. Láthatóan azonnal megértette, mi történik, amint észrevette a halára álló nőt, a rohanó fiút és a eltűnő telefont. A férfi ösztönösen oldalra lépett, hogy kikerüljön a tolvaj útjából, aki erre még jobban belehúzott. Esze ágában sem volt változtatni az irányon, hiszen éppen utat engedtek neki. Már csak egy-két méterre volt a harmincas évei közepén járó férfitól, amikor az kinyújtotta a kezét és a könyvet torokmagasságban magasságban meglendítette. A srác reflexzerűen lehajtotta a fejét, így nem torokkal, hanem szájjal rohant bele a nagy lendülettel érkező könyv gerincébe. Recsen és hallatszott, a fiú térdre esett, és úgy csúszott még métereket, mielőtt megállt, és kezét vinyogva az arcára szorította. A férfi átszelte a kettejüket elválasztó távolságot, és a térdével meglökte a tolvaj vállát, mire az zsákként zuhant az oldalára, és magzatpózban szokogott. Körötte az aszfalton fog darabok, ujjai közül vér ömlött a járdára. A férfi lehajolt, és a póló kenguru zsebéből kivette az iPhone-t. Gitta futva ért oda, és hitetlenkedve nézett le a kiskutyaként nyűszítő tolvajra. A férfi átnyújtotta a telefont. Ez a magáé? Igen. A parfümőr ismét lenézett a tolvajra, majd megmentőjére pillantott. Lekötelezett! Szívesen? Akarja, hogy kihívjuk a sarukat? Nem, felesleges. Nem ért kár. Értem. A férfi tűnődve körülnézett. Itt lakik valahol? Igen, a sétányon. Akkor hadd kísérjem haza, ha nem bánja. Úgy tűnik, ma elég veszélyes az élet. Köszönöm, de éppen taxit akartam fogni. Bemegyek a belvárosba. Akkor elviszem. Gitta csodálkozva nézett rá. Hogy érti ezt? Nem látok itt taxit. Maga megnyilván nem a emellett a szemétláda mellett várakozni. A nő megértette. Összerázkódott a gondolatra, hogy a tolvaj esetleg feltápászkodik. Csak egy szállodába készültem. Tényleg, szívesen elviszem. A parfümőr habozott, de ez alatt a fiú összeszedte magát, és dábra állt. A szájából még csorgott a vér. A férfile nézett rá, és mintha kicserélték volna. Kőkemény hangon szólt rá. Ott maradsz. Gitta döntött. Lekötelezne, ha bevinne a Deák térig, a Kempinskihez. Persze, jöjjön csak. Kinyitotta a kék asztra ajtaját a nő előtt. És tartotta, amíg az elhelyezkedett az ülésen. Becsuszant a volán mögé, indított és besorolt a gyér forgalomba. Egy ideig nem szóltak egymáshoz, de amikor egy lámpa megfogta őket, a férfi ránézett az asszonyra. A közlekedési lámpa vörös fénye kirajzolta a nő apró szarkalábait. Iszonyúan fáradtnak tűnt. Jól van! Persze, még meg sem köszöntem. Nincs mit. Működik a telefonja? Váltott témát gyorsan a vezető. Igen, semmi baja. Az jó. A lámpa zöldre váltott, a kocsi elindult. A nő lopva szemügyre vette a férfit, aki most a vezetésre koncentrált. Harmincöt és negyven közöttinek satszolta. Barna, rövidre vágott haja, és barna szeme rokon szemvet keltett benne. Nem volt igazán sportosnak nevezhető, de látszott, hogy karban tartja a testét. Egyszerű fehér inget, sötét zakót és világos kék farmert viselt. Gitta behunyta a szemét, és az orrára próbált hagyatkozni. Most vette észre, hogy az iménti támadás során teljesen kikapcsolt ez az érzékszerve. Csak lassan kezdett ismét működni. Nem pillantott a férfira, csak a saját orrára figyelt. Elsőként a tusfürdőt és az arceszt érezte meg. Kísérője nem sokkal korábban zuhanyozott és válkozott. Friss, citrusos illatokat használt. Nem túl drágák, nem túl elegánsak, de abszolút vállalhatóak és kellemesek. Persze a magyarok máshogy mérték az illatokat, mint Európa nyugati részén. A nő sejtette, hogy a vezető számára már ezek az illatok is drágának számítottak. Dohány! Nem is igazán a férfiból árat, hanem inkább a kocsi kárpitjából. Ha dohányzik is a vezető, nagyon ritkán teszi. Fogkrém. Már biztosan vacsorázott, és nem mulasztotta el a fogmosást. Aztán, ahogy a mélyebb rétekhez ért, megérezte a friss verejték szagát. A férfi megizzadt, de ez nem a fizikai erőfeszítés, hanem a stressz verejtéke volt. A nő érezte benne a hormonokat, Érezte a támadás során felszabadult adrenalint. A pasas legalább annyira megijedt, mint ő, ezt kristály tisztán érezte a kipárolgásából. Ennek ellenére gyorsan és határozottan cselekedett. Felülemelkedett a bénultságán, döntött és lépett. Ez jó, gondolta az asszony. Bátor. Ismét koncentrálni kezdett. Megérzett még valamit, ami eddig is ott volt, csak elfették a nyilvánvalóbb szagok. Vágy Lopva a férfira pillantott, de az a forgalmat figyelte. A Nemzeti Múzeum előtt haladtak el éppen, és a vezető már az asztóriánál lévő közlekedési lámpát figyelte, hogy meg kell-e majd állnia vagy az zöldre vált, mire odaérnek. A parfümőr határozottan érezte, hogy a férfi megkívánta. Mulattatta a dolog, s egyáltalán nem félt ettől az embertől. Megszokott jelenség nagy indulati feszültséggel járó események után, hogy az ember az energiákat szexuális úton vezeti le. A legszebb azonban az volt a dologban, és Gitta magában ezen mosolygott leginkább, hogy kísérője láthatóan nem volt ennek tudatában. Ő nem érezte azt, amit a teste minden pórusából üzent. A nő a műszerfalra nézett, és észrevette a tetején heverő könyvet. A gerincen a felirat kisé volt a vértől, de ettől még el tudta olvasni. Gunnárvat könnyű vér. A parfümőr teste megfeszült. Miben tartom fel? kérdezte óvatosan a férfit. Parancsol? Mit akart a korvinnál, amit én megakadályozzam? Ja, legyintett a férfi. Egy nővel szerettem volna találkozni. Elnézést, hogy meghiúsítottam a randevúját. Félreért, nem randevú lett volna. Ha hölgyel csak beszélni szerettem volna Egy ismeret lenne-? Igen. Miért? Írogatok mutatott a műszerfalon fekvő regényre vértes Saba. Csak interjút szerettem volna készíteni vele a következőhöz, de nem nagyon akart szóba állni velem gondoltam, meglepem. Egy ismeretlen lőt este tíz után? A férfi hűn egy ideig, aztán vállat vont. Teljesen igaza van. Hülye ötlet volt. Elragadott a hív Hirtelen jött a gondolat, és nem töprengtem rajta, csak belevágtam. Van így néha az ember? A kocsi széles ívben bekanyorodott a Kempinski előtti parkolóba, és megállt de állította a motort. Köszönöm, hogy elhozott, de még a nevét sem tudom. A nő a könyvre pillantott. Legalábbis az igazit. Vértes Csaba. Üdvözöm Csaba. A nevem Kardos Gitta. A férfi eltátotta a száját. Maga az. Magára vártam. Vértes alakítása jól sikerült, tényleg meggyőzte az asszonyt, hogy nem ismerte. Azért ment oda, hogy meglepje, hogy beszéljen vele, s talán megzsarolja, de az utcai tolvaj roppant nagy szívességet tett. A terve e szerencsés véletlennel együtt már működött. Gitta itt ül mellette, és hálás neki. Rám várt. Sajnálom, de nem volt jó ötlet a lakásom előtt várnia. Bocsánat. Tudja, a telefonban olyan elutasító volt. Nem véletlenül. Gitta eltűnődött, mielőtt folytatta. De most felkeltette az érdeklődésemet. Köszönetképpen meghívhatom egy itarra a bárba? A férfi el sem merte hinni, hogy ilyen szerencséje van. Köszönöm! Bőnegyed órával később vértes Csaba a bárban ült egy sarokasszal, és a zongorista halk élvezte. Amíg Kardos Gitta kivette egy szobát és elintézte az adminisztrációt a recepciónál, a férfi rendelt egy italt. A konyak aranybarna és kellemes illatú volt. A férfi elnézte a luxus környezetet, miközben hátradőlt a bécsíkokkal szegett kék bőrfotelben. Az üvegasztalon álló ernyős olvasólámpák diszkrét fényjel vonták be a bárt, a vastag, lilium mintás kék szőnyeg pedig elnyelte a vendégek lépteinek zaját. A hely már kiürülőben volt, csak két távolabbi asztalnál ült egy-egy pár, és a pultnál támaszkodott két férfi, akik meglazított nyakkendőben, kigombolt nyakú ingben spanyolul beszélgettek, és sört ittak. A parfümőr belépett a bárba, felfedezte vértest, és oda ment hozzá. A férfi megállapította, hogy a karcsú, fekete hajú asszony remekül néz ki. Jó izdéssel válogatja meg a színeket és a ruhákat, az összhatás pedig lenyűgöző. Megállt egy pillanatra a pultnál, rendelt valamit, közben bezsebelte a jó hangulatú spanyolok elismerő pillantásait, majd a biztosítási nyomozó asszala felé indult. Leült a férfi balján álló fotelbe. Mit rendelt? Érdeklődött vértes. Konyakot! Most valami erősre volt szükségem! Biztosan jól van? Gitta elszomorodott. Most mit mondjon ennek a férfinak? Hogy alig másfél órával korábban innen egy kilométerre meg akarták ölni, és csak a hihetetlen szerencséjének volt köszönhető, hogy valaki közbe lépett? Hogy nem mehet a rendőrségre, és nem jelentheti be a gyilkossági kísérletet, nem kérhet védelmet, mert az csak akkor tudja megindokolni, ha beismeri, hogy köze van az öt öregember tisztázatlan halálához. Hogy tudna ezek után őszintén válaszolni erre a kérdésre, hogy jól van-e? Nem, egyáltalán nincs jól. Egy őszinte válasz azonban csak nem kívánatos kérdéseket generálna. Szerencséjére megérkezett a konyak, amit a felszolgáló legnagyobb csodálkozására egyetlen hajtással megivott, és azonnal rendelt egy másikat is. Vértes némi hüledezéssel nézte az asszonyt, de nem fűzött megjegyzést a jelenethez. – Nem vagyok alkoholista, – válaszolt Gitta, aki nem mondott kérdésre. – Nem is feltételeztem. – Nem szoktam így inni, tudja? Ekkora trauma érte azzal a támadással? Mit mondjak, nem esett jól? Megértem, de most már vége. A nő fürkésző tekintettel nézett a biztosítási nyomozóra. Az orra ismét elkapott egy könnyű hullámot, amire eddig nem figyelt fel, mert elnyomta a férfiban még nem tudatosodott vágy illata. Egyelőre nem tudta, hová tenni ezt a különös szagot, de biztos volt benne, hogy már érezte valamikor. A konyak kissé elnyomta az érzékelését, de emiatt nem izgatta magát, tudta, hogy csak időkérdése, és beugrik majd neki, mit is érez pontosan. Meglehetősen durva volt, jegyezte meg, csak hogy ne róla folyjék tovább a beszélgetés. És bánja, törte a pasas fogait? Szájsebészre lesz szüksége? Nem láttam más lehetőséget a megállítására. El is engedhette volna? Az nem élettem volna, rászta a fejét vértes. Végignézzem az esetet. Meg se fordult a fejemben, hogy ne lépjek közbe. Hát, köszönöm. Kardos Gitta saját magán is változást vett észre a beszélgetés alatt. Kiengedett a gyomrát addig oly szorosan bilincsben tartó görcs, és már a vádlia is ellazult. Jó leső melegtöltötte el a konyagtól, és úgy érezte, hogy az elképesztő ruhanás után most végre leeresztett egy kicsit. Fáradt? kérdezte vértes. Igen? Ma délben még Lozantban voltam. Sűrű napja lehetett. Az volt. Esetleg elmenjek, hogy tudjon pihenni? Ha nő elgondolkodott, aztán lassan a fejét. Azon kapta magát, hogy jól érzi magát a férfi társaságában. Higgadt, tapintatos beszélgető partnernek bizonyult, és vonzónak találta. Nem akarta már rátukmálni magát, és látható aggodalommal tekintett a nőre. Óvta valaki, és ezmerőben új élmény volt az asszony számára. Vértes megvédte az utcán, ártalmatlanná tette a támadóját, és visszaszerezte a telefonját. Önzetlenül elhozta a szállodába, és megvárta, míg bejelentkezik. Bocsánatot kért, amiért este rá akart törni, és a megbánás őszintének tűnt. Régen tapasztalt ennyi, kereste a szót, de ami végül az eszébe jutott, elriasztotta. Aztán csak kimondta. Régen tapasztalt ennyi gyengétséget. Úgy, hogy vértes egyetlen ujjal sem ért hozzá. Gitta gyorsan tudatosította magában hogy aznap számos trauma érte. A sok az Abonyi utcában történtek miatt. A rohanás a repülőtérre. Tamási Frank támadása. Az utcai incidens, majd vértes hirtelen megjelenése mind-mind önmagában is elég lett volna, hogy halálos fáradtság kerítse hatalmába. Most mégsem akart egyedül maradni. Nem, még nem enjen, beszélgetni akarok. Ennek örülök. Szóval, író? Vértesnek kis híján elállt a lélegzete, de egy másodperc múlva bólintott. Igen pontosabban egyelőre csak ez az egykönyvem jelent meg. A könnyű vér? Igen. Miről szól? A biztosítási nyomozó ismét elakadt. Mivel nem olvasta a regényt, inkább elhárította a kérdést. Olvassa el! Magának szántam azt a példányt. Véres lett, érdekesen dedikál? Talán vámpír történeteket kéne írnom. A parfümőr elnevette magát. Miért áll néven ír? A skandináv hullám miatt. Most ilyen neveken lehet könyvet eladni. És ez nem szavarja? Nem vagyok hiú. Valóban? Akkor mi lenne a fő jellemzője? Az alaposság. Azt láttam. Nem sok fuga maradt annak a fiúnak. Látja? Ez a baj Gitta. Az nem fiú, hanem egy bűnöző. Nem a megfelelő néven gondol rá, ezért a végén még sajnálatot fog érezni irántal. Azt azért talán nem, hárította el a felvetést a nő, majd témát váltott. Miért akart velem találkozni? Az új könyvem miatt. Egy parfümörről szólna, ha alá tudja támasztani az elméletemet, és válaszol a kérdéseimre. Ilyen belépő után hogy is utasíthatnám el, nem igaz? Vértes pontosan ebben bízott. Ez jól hangzik. Tud segíteni? Persze. Nos, hol kezdjük? Olvasta a parfüm című regényt? Nem. Remek, ne is olvassa el, csak félrevinné. Megfogadom a tanácsát. A filmet azért megnézhetem. Már kivettem a tékából. Ne tegye, de unalmas. Csak divat imádni, de maga ne legyen szob. Olyan, mint a pi élete vagy a felhő atlasz. Iszonyú rossz filmek, de társaságban muszáj róluk áradozni. Szent küldetésemnek tekintem, hogy mindenkit lebeszéljek ezekről. Jó, ezt is megfogadom. Tulajdonképpen mire kíváncsi? Kérdezte a nő, és beleivott az időközben megérkezett második konyagba. Egyelőre anyagot gyűjtök a témában, hogy működik-e az ötletem. Amit a telefonban mondott? A befolyásolás? Az. Működik, felelte némi óvatos hezitálás után a nő. Csinált már ilyet? Intett a felszolgálónak aki mindkettőjüknek újabb konyakot hozott. Mármint teszem azt egy tárgyalás befolyásolását? Igen, előfordul. Valóban? Nem olyan ördögtől való dolog ez? Járt manapság hipermarketben? Persze. Miért? Általában mi van a bejárat közelében? Hát... Vértes hirtelen megértette, mire gondol a nő, és elámult. A Pékség Pontosan, a Pékség. Már befelé menet megérzi a friss kenyér illatát. Megkívánja, venni fog. Ha meg már kenyeret vett, vagy valami pékárút, akkor vesz, mondjuk, gyümölcsöt, szalámit, vajat. Beindítják az agyát az illatok, és anélkül, hogy tudatosulna, mi zajlik maga körül, vásárolni fog olyasmiket is, amiket egyébként nem venne meg. Vértes csodálkozva vakargatta az orrát. Nem úgy reagált, ahogy várta. Nem tudott hűvös maradni, és nem a biztosítási nyomozó kérdezgetett, hanem a benne élő kíváncsi férfi. Vonzotta ez az okos és elegáns asszony. Megrázza a fejét, hogy magához térjen. Úgy döntött, kissé távolabbról folytatja a kérdezősködést, hát, ha jut vele valamire. Sokan vannak a szakmában? Parfümőrök? Nem, alig vagyunk. Annyira kivételes ez a képesség? Jaj, dehogy! nevetett Gitta, aki végre oldódott a konyak hatására. Rengetegen vannak hasonló tehetség, vagy inkább képesség birtokában. Csak nem fedezik fel, aztán úgy hozza az élet, hogy mást választanak. Ki asztalos lesz, ki mérnök. A bennük rejlő képesség pedig sosem bontakozik ki. Azért, aki ilyen adottság birtokában van, sokszor rokonszakmában lesz sikeres. Miféle rokonszakmára gondol? Kérdezte vértes és kortyot a konyakból. Kardos Gitta a kezében lévő puhárra mutatott. Például az ilyen remek konyakok aromáját fejlesztik. Vagy cukrászok lesznek, hiszen kiválóan érzik a kívánatos arányokat. Vagy gondoljon csak a borra. Egy jó szammelier aranyat ér a piacson. A férfi a fejét ingatta. Erre sosem gondoltam. Fejlődni mindenki tud, nem ez az igazán nehéz, hanem a képesség felismerése. Nekem is eltartott egy ideig, míg rájöttem, hogy sokkal, de sokkal jobban érzek illatokat, mint mások. Az inger küszöböm egészen máshol húzódik. Akkor kezdtem tudatosan fejleszteni magamat. Ez ugyanis a kulcs, a tudatossá válás. Magánál hogy kezdődött? Mi? A tudatos cselekvés. Emlékszik még rá? Persze. Gitta ajka húzódott. Tizennégy éves voltam, és a barátnőm elsírta nekem, hogy hiába tetszik neki egy fiú, az rá sem néz. Azt javasoltam, hogy egy bizonyos illatot használjon. Bejött. Pár nap múlva már csókolószak a sulibálon. És mások miért nem fejlődnek? Mert már nincs annyira szükségünk az orrunkra, mint korábban, és mint a többi érzékszervünkre. Az állatoknál élethalál kérdése, hogy megérzik-e időben a vadász vagy az orosszánt? Vagy gondoljon a régi korok orvostására. Az orvos megszagolta a testet, a testnedveket, stb. Ezekből következtetett bizonyos dolgokra. Ma már ilyesmire nincs szükségünk, ezért a szaglóképességünknek csak a töredékét használjuk. Persze, a szagok továbbra is hatnak ránk, de többnyire a tudatosság szintje alatt. Érezzük például a félelmet, az erotikát, vagy éppen annak a hiányát. A vágyat? Nem csak azt. A nők megérzi például, ha egy férfi frissen szeretkezés után van és jobban vonzódnak hozzá, de ez nem tudatos. Rengeteg szaginger ér bennünket. Van, ami kellemes, más pedig taszító. Ennek számtalan oka van. Az illatpreferenciák a fejlődésünk során alakulnak ki. Függnek a kultúrától, ami persze koronként és földrajzi elhelyezkedéstől változó, No, meg persze az egyéntől is. Szóval érdekes dolog ez. És maga ezzel foglalkozik? Ezzel is, de főként parfümtervezéssel, mint a többi hivatásos orr. És azt hogy csinálja? Egyrészt kémia, másrészt intuíció. A célt meg kell határozni, hogy milyen illatot akarunk. Egy múltbeli élményre épül, hogy mit érzünk kellemesnek, ezt az élményt kell megcélozni. Git találta, hogy a férfi kissé értetlenül néz. Biztos hallotta már, ahogy a nők a babák illatáról beszélnek. Na hát ez mindenkibe beívódik. A finom bőr, az egészség, a hintőpor, a tisztaság illata. Baba illat. Ezt mindenki szereti. Ez például egy preferencia. Ebben a körben kell illatokat keresni, ha mondjuk kismamákat szélzünk meg. Kezdem érteni. És itt térek vissza az üzleti életre, amit az elején kérdezett. Az üzleti életben a megbízhatóság illatát kell kikevernünk. Az üzleti megbízhatóságot sugalló illatot. Az miből áll? Titok! De ez már marketing? Valahol tanulta ezt? Igen, Franciaországban van egy parfümőrakadémia, és egy másik Lozanban. Ennek vagyok én is a munkatársa. El nem tudom képzelni, hogyan folyik ott az oktatás. Elmélet és rengeteg labormunka. Itt egy illat szedd részekre. Mik az összetevői? Most rakd össze, de változtasd meg úgy, hogy mondjuk szexisebb legyen. Vagy inkább az idősebb nők találják vonzónak. Aztán előről újra. És egyre kevesebb összetevőből. Nagyjából ilyesmi. Mire lehet még ezt a tudást használni a parfümtervezésen kívül? Kardos Gitta felnevetett. Rengeteg mindenre. Legutóbb egy légitársaság alkalmazott egy ort, hogy a pilótái lelkiállapotát felmérje, vagyis szaglással ellenőrizze, érződik-e rajtuk bizonytalanság, idegesség. Most visszel, ugye? Nem. Emlékezzen csak, már említettem, hogy a gyógyászati diagnosztikában is szerephez juthat. Aztán ott van a hadászat, több helyen terveznek bűzfegyvereket. De nem marad le a bűnüldözés sem, egy helyszínen meg lehet mondani, ki járt ott, mit evett, mikor fürdött, milyen illatszert használ. Már persze akkor, ha az elkövetés után nem sokkal vizsgálja a helyszínt egy orr. Vagy ott van még például a sportfogadás. Egy boxoló, egy versenyló, vagy egy rövid aktuális formájára lehet belőle következtetni, és ez megfelelően alakítani a fogadásukat. A nő elhallgatott és felhajtotta a konyakját. Még egyet? kérdezte a férfi. Nem, majd inkább a szobámban iszom valamit lefekvés előtt. Meddig marad? Budapesten? délelőtt megy a gépen. Úgy értettem, itt a bárban. Nem tartom fel? Nagyon élvezem a beszélgetést, de maga fáradtnak tűnik. Talán jobb lesz, ha. Kardos Gitta átnyúlt az asszal felett, és megfogta a férfi karját. Ne menjen még! A nő halálosan megrémült a gondolatra, hogy az éjszaka hátralévő részét egyedül kell töltenie. A férfi szimpatikus volt számára, ezért némi habozás után egyenesen megmondta, amit gondol Nem akarok egyedül maradni! Szörnyen megrémészett a támadás! És bevallom, kellemesen érzem magam önnel! Nem szeretném, ha elmenne. Menjünk fel, és a szobámban ígyunk még egyet, ha nem bánja! Vértes leplezetlen csodálkozással nézte az asszonyt. Lehet, hogy félreértettem, Gitta. Nem érted félre, a szobába invitáltam. De hogy a további félreértéseket elkerüljük, nem akarok lefeküdni magával. Nagyon jól esik most beszélgetni, ezt szeretném folytatni, és ma éjjel nem akarok egyedül lenni. Ha feljön, beszélgetünk és iszugatunk, amíg van kedvünk, aztán elalszunk, én az ágyban, maga a kanapén, vagy szép csendben elmegy. Ez az ajánlatom. A biztosítási nyomozó mosolyogva bólintott. Korrekt ajánlat. Elfogadom. Vértes felállt. Remek. A nő nem mozdult, hanem felnézett egyenesen a férfi szemébe. Akkor most mondja el, miért keresett meg valójában? Mire gondol? Értetlenkedett a férfi. Végigéreztem magán, hogy csak egy részét mondja el az igazságnak. Kicsoda maga? A nyomozó lassan visszaereszkedett a fotelbe. Vértes Csaba, állnéven Gunnar Vat. Író. Mi a rendes foglalkozása? Vértes egy pillanat alatt eldöntötte, hogy az igazat mondja. Egy biztosítónak dolgozom. Nyomozó vagyok. Mit nyomoz? Biztosítási csalásokat. A nő elgondolkodott. Nem volt dolga biztosítóval, és főleg nem biztosítási nyomozóval. Nem tudott, mit kezdeni a helyzettel, a kép nem állt össze. Vértes nem hagyta sokáig gondolkodni. Felmutatta a kötetet. Ugye nem hiszi, hogy csak azért írok meg egy könyvet egy évvel ezelőtt, hogy önt ma be tudjam cserkészni? A parfümőr elnevette magát. iménti rossz érzése elszállt. Jó, rendben van. Akkor menjünk. Felálltak, és a kiárat felé indultak. A várandós nő a halban várt, kényelmesen elhelyezkedve az egyik mély fotelben. Amikor kardos Gitta meglátta, megmerevedett. Kárpáti tekla feltápászkodott és odament hozzá. Jó estét! Jó estét, nyomozó! Köszönt Gitta és lopva vértesre pillantott. Csak nem engem várt? De igen, beszélnem kell magával. Már éjfél is elmúlt. Gondolja, hogy öt hónapos terhesen az az álmom, hogy itt várjak magára, a ahelyett, hogy a lábamat felpontzolva pihennék otthon. Valami baj van? Lépett oda vértes. Maga meg ki? nézett rá az nagy. Vértes Csaba, és ön? A nő meglengette az igazolványát. Kárpáti őrnagy, rendőrség. Kardos Gittával kell beszélnem. Nézze, nem hiszem, hogy a hölgy... Önt senki sem kérdezze. Vágott közbe halkan a rendőrtiszt, aztán a parfümőrre nézett. Nos, beszélhetünk itt, vagy hívjak két egyenruhást, és vitessem be a Teve utcába? Milyen alapon? Emelte fel a hangját vértes, de Gitta leintette. Hagyja csak! Ez az este máshogyan alakult. Örülök, hogy megismertem Csaba, majd találkozunk. A rendőrtishez fordult. Feljön a szobámba? Ott nyugodtan beszélhetünk. Mehetünk, bólintott tekla.